Його живіт упевнено йшов у мінуси. Скоро на місці пуза мала з'явитись западина. Їсти рештки комбікорму, котрі запропонували йому Сюзі, принципово відмовився. Прунський спустився з горища таким просвітленим, що даблдекер скипів. «Що ти пропонуєш мені їсти у цій дірі?» «Дабі. Ми всі переходимо на натуральний харч. Щось тут повинно бути. Вичерпаємо стару воду з колодязя. Може, будемо виварювати соки з бурєнів? Птахів ловитимемо. Пруня, тут неможливо існувати. Куди ти нас привіз? У тебе повні штани грошей, а ти, сука, мореш нас голодом. Ну то забирай гроші і вали звідси, мажор. Даблдекер вискочив з хати прямо у хаще. Все подвір'я заросло двометровими лопухами. Від люті він почав викорчовувати стебла, пробиваючи собі стежку. Прунський спостерігав з порога. Враз його увагу привернув коренеплід, що болтався на одному із вирваних стовбурів. Прунський підібрав покручений мозолястий корінь, Потер обрукав, спробував на зуб, хрумкіт був йому знайомий. «Це топінамбур, Дабі, це топінамбур, земляна груша? Ти в житті її не пробував?» Обличчя Широльда променилось інфантильним щастям. Його батьки завжди саджали картоплю, а малий Прунський хотів увесь світ Офірувати земляним грушам, врешті-решт, він відвоював собі право на іграшкову грядочку топінамбуру. Він мріяв бути таким же високим, як ці двометрові стебла. І ось тепер його топінамбур розрісся на усі грядки й дворище. Вийшов навіть на вулицю, густим частоколом став на сторожі цього покинутого мікрокосмосу. Прунський пробрався у кривий глиняний сарай і, з приємністю виявив там рештки іржавого реманенту, косу, лопату, пару занедбаних відер. Батько помер так і не навчивши його клепати і монтачити коси. Тож тепер Прунський узявся валити топінамбур у дворі доволі тупим інструментом. І усе ж для нього то було величезне задоволення. Шуз мали викопувати з землі коренеплоди, а даблдекера вирядили вичерпувати стару воду із засміченого колодязя. В обід роботу було завершено. Усі шість їхніх рук вкрилися водянистими мозолями. Їли топінамбур мовчки, даблдекер глитав його, запиваючи хіросімою, і від того не надто відчував смак, Йому бракувало улюблених кислотних коропів, маоп'ячих мізків, бронтозойчих стегенець, шуз із прунським, як організми, атрофовані комбікормом, жували повільно і зосереджено. Їм належало перебудувати своє травлення назад до органіки. Даблдекер і шуз на правах пари заснули на залізному ліжку, постеливши видрану із хортуса внутрішню обшивку. Прунський виліз ночувати на горище. Спека спала, під дахом гуляв приємний протяг. Милуючись мерехтінням зірки крізь дірку у даху, Прунський збагнув, що інфа нарешті відпустила його остаточно. Прунському снився пращур. Він йшов по коліна у землі, розтинаючи ґрунт, наче воду. Його ноги сунули, як велетенські плуги, не показуючись над земною поверхнею. У цій ході була якась мука невідворотності, разом з тим помпезна міць. Прунський дріботів за пращуром, силкувався ступати його способом, але біг по поверхні. Занурити ноги у Чорнозем не вдавалось. Він лише збивав стопи, обтвердь. Навіть по коліна в землі пращур здавався значно більшим Запрунського.